Azte honetan ikusti duguna e, ezkerra bertzaleak, azken hilabeotetan, azken urte bi urte hauetan, daraman estrategi aldaketaren, kompromisoaren e, nolait izlada bat da, ez? E, hori, gaur ikusi dugu, alderdi berriak, atzu ikusik genitun estatuak, eta guri guztia, pues, zutik euskal herriak e, estabeidan, emandako eran zuten dio. Beraz, bueno, ondore hirutilzen baldi zaizu. Entzongo ditugu Rufi Etxeberria askara Bartzeleko bakidearen adirazpenak eta ondoren e, komentatuko ditugu hau izan zen atzoko eh agerraldian inugo hiruin abokatuarekin batera emandako eh agerraldian egindako dirazpenak eta bueno, proiektu politiko berriaren inguruan hitz egiten du. Entzongo dugu segidan. Rufi Etxeberria. Proiektu politikoa garatzeko Eskrabertzaleak hiru ondorio eta referentzia nagusi atera ditu. Lehenik eta behin, eta ardaz edabakigarri moduan, bortzazko talka ezagarritzak izan duen zikluari, behin betirako ateak itxiko dizkien prozesu demokratikoaren aldeko apustua. Eta bide soinik demokratiko eta politikoen aldeko jarrera irmoa. Prozesu demokratikoaren alde egiten dugun apustu hau, Gerko akordianan azaltzen den moduan tenako printzipioetan ointzen da. Edotzenrezketa, eta negoziazio politiko dako ezin besteko baldintza den indarteik, gabeko eta normalizazio politiko mailatuturako esteatuki bermatua aldarrikatzea. Hau da ez dago elkarrezketa, eta negoziozio prozesurik, indarteik gabeko eta gutxiengo demokratikoak berrazertzeko, Gostuen atoki bermaturik dabe. Aurrekoren ondorioz, sortuko den elkarrezketa politikorren baitan mitxel printzipioen onartpena. Elkarrezketa politikorren berne eta zaintza bakarra soilik euskal bizarteraren eta eragile politiko sindikal eta sozialen esku dagoela onartzea. Beraz hori ez irem, ba, Rofetxe Berriaren adierazpenak e, peio, pixka bat, ez dakit, aurreatu dugu, e, pixka bat e, edo laburtu dugu, e, esan behar dugu, interventzio asko zez luzeagoa izan zela, asko zez sakonagoa izan zela, bueno, entzunt dugun, bueno, ba, itza goetatik zer e, esango zen uke. Bueno, azken finean, e, entzuntakoa, pues, ez, e, e, ez da ezer berria, esan behar zela, zutik eskolerrian ez da artutako estrategio berriaren nora bidean pues artutako kompromisoak dire, oiek guztiak e, kaleratzu kalera edo paper gainean e, ezarri ditugu, ezkerra bertza, jarri ditu paper gainean e, bere kompromisoak eta horain e, nolabait ezkerra bertzaleak bere txekolanak egin ditu eta esan bezala marco demokratikoa, minimo demokratiko oiek lortzeko e, beste erakunde, beste estatuek, beste eragileak Zeo zer, e, inbarko dute, mugitu beharko dute ez, e, nolabait ezkerra bertzalea e, mugitu egin da, ezkerra bertzaleak e, aurrera dihua, eta orain e, atzean gelditu diren beste eragileak, atzean gelditu diren estatuak bere diskurso bortitzarekin, bere estrategia erasotzaileakin, pues, zentzu pozitibo batean erantzun beharko diote. Mm -hmm. Entzun izan ditugu, bueno, baita ere azkeneko hilabeteetan, gehien bat e, eta erakundearen agirien ondoren, ba, eskerabertzaleak horrelakoa dirazpen bat egin duen bakoitzean, alderdi Euskal Herri Maian alderdi politiko batzuen aldetik, eta Estatu Espainiol mailan beste alderdi politiko batzuen aldetik, ez da danaikoa, e, ez da nahikoa esaldia e, edo adierazpena, behin eta berriro adiratu dutela Kaso honetan astreneko ba, gerraldi honen ondoren ez da berdinik izan ez ez, ez da berdinik izan, eta ikusi du nola e, bat baina goiago oso urdurik jarri inda e, ez duten espero nola bait e, erantsuna horren garbia izango zela eskerrebetzaletik eta horren beraie tokatzen zaie ez orain arte egin duten diskurso atzerakoia ja, betiko diskurtso diskurtsoa Pues, e, erantzun bat, enbatbarko dute, eta ikusiko dugu, egun hauetan e, bai estatuek edo bai gainentzeko alderdiek zenolako benetako erantzuna ematen dioten ez, osea, ezkerra bertzaleak argita garbi esan du, zuzen e, goaz, e, erabaki zendoa irmoa da aurrera egiteko, beste eztaen atoki bat e, bilatzeko, Eta benetan ikusi beharko dugu, e, bai alderdi sozialista, bai alderdi popularra edo alderdi jertzaleak bera ere e, zernolako nolako asmoa dituzten e, beste estenatoki berri honetan, ez? Benetan estenatoki baten berri apostu egiten dute edo sortzarrez e, orain arte egondu diren estenatokian e, jarraitu nahi duten. Berbatako izegi da e... Ba, ez dakit, bai inguruan, e, gure esko diren alderdi politiko, orte eskaritza duten alderdi politikoen ba, balorazioak e, jadan izateko ez dakit, e, ordu hauetan, egun hauetan, bai atzotik ona jaso izan dituzu horrelako jartzenak beste alderdi politikoen aldetik? Hombre, e, jaso ditugu non jartzenak, e, jaso ditugu, eta gehienok oso positiboki balora dituzte, ez? Nolabait, orain, orain arte beti esaten zen ezkerra abertzalearen teiatuan zegoela pelota, e, eta orain nolabait, estatuari e, bultatzen diot, estatuari gehiago edo alderdi sozialistari. Eri, nola erantzuten dion egindako proposamen egindako zehaztasun oneri, ez? Ikusiko dugu, alderdi abertzaleak gehien bat edo ezkertia direnak, positiboki erantzun diote e, gure ustez e, bereek espero zuten baino haratago e, Juan Nazkerra bertzalea eta ikusi beharko zer kapasitatea duten beraiek ere orain eragiteko Bueno, Zaurtu eh, alderdi politiko berriarekin, proiektu politiko berriarekin, eh, legalizazioaren eh, inguruko hildoan, hor, aurrera pauso bat ematen da, parjit politikaren bueno, ba, ap horrekin apurtzeko, edo, baina hori ez da, eskera bertzaleak gaur egun, irekia duen lanildo bakarra, eh, bueno, ba, prozesu demokratiko baten alde, eh, edo bake prozesu baten alde ere, normalizazioaren bide horretan, baitare, bestelako lan hilduak daude, e, duela gutxi e, ikusi izan genuen, agerraldia egin zen, e, adibidez e, Gernikako akordiaren inguruan lantaldea, aurkesto e, egin zen baitare eskualdean, eh bueno, aldu oso pizka diren beste lan hildo hoiek gaur egun Euskara Bertsalek norabide horretan erabaten dituenak. Bai, eh, esan duzun bezala, eh normalizazio baino gehiago, neri gustatzen zaiz minimo demokratikoa adiraztea, E, esan bezala, horrein diken, bai tugu hainbat elementu minimo demokratikoiek aurrera teratzeko, esinbestezko izango da e, legalizazioa, esinbestezko izango da e, e, era, e, politika ere estatuarena bertan bera auztea, e, presiorekiko daramaten politika horiek ere e, eguneratu bueno, egun ez, bertan bera utzi berdire, Eta Euskal Herrira ekarri bar dire, e, preso gaxuak kalean egon egonbar direnak, egonbaztirenak kalean egonbar dire, kalera tuberko dira. Ainbat, e, ainbat elementu, orain dikan e, minimo demokratiako hiek lortzeko Oshuru gauden honetan, es pues, hori guztia gere landu hart ditugu, ez, ez da bakarrikan ez legalizazioa, ez da bakarrikan erakundeari eskatzea, estatuari eskatu bar diezkigu, oraindik estatua ez du inolako eman eta bada garaia estatuak ere e, zentsuretan urratsa positiboak ematea nastea. Mm -hmm. Horrekin batera baita ere, ba, e, kaso honetan, bai euskal elkartasuna eta edota alternativarekin elkarlana sostatu duzue, azkeneko jaute haueta nor dago Euskal Herriask pratik, eh, bueno, ez da, Edo eh, lortu arte adierazpena. hori or, da, ez, O sea, bai eske Euskal Kortasunarekin eh akordio estrategiko bat sinatu indu Eskerabestalea, eh Epeluzerako, o sea, ez da egun hauetan bakarrik isla du Epeluzerako akordio estrategiko bat da. Nun, e, gure elburu azkenean, e, es, es, erabakitzeko eskubidea lortzea den, baina baita ere, independentzia lortzea erri honedako, ez? Eta, e, ezin dugu aztu, e, ze politikak eramaten ari dire, politika sozialak, politika ekonomikoak, Eta zentzurretan ere ezkerretik eraman gaituen politika bat e, benetan e, aberastasun guztia banatuko den herri bat lortu beharko dugu eta horretarako ere dago beste akordioa ez. Bueno, legalizazioarekin e, bai, boltatzen gara. Eh, aipatzeko, bueno, alderdi politikoaren eh estatutuak eh, ezagutu berri ditugula, baita ere izena edo ta logoa bihar bertan Madrilen eh, bueno, da. Eh, hortik aurrera, bueno, jadanik pentsatu dezakegu, izan diren aderaspen esberdinengatik, bueno, hori ba, modu judizial batean eh eramango, eramango dela, eh hala ere eskerra abertzalea ez bakarrik, baiz eta Bueno, ba, gizarte eragile, e, bueno, movimendu sindikal e, eta bueno, e, azken fina erremoguendu e, orokorrean baitare ere deitu, deitu dute horrako mobilizazio bat eta ekimen ezberdinak bueno, datozen egunetarako. Bai, hain zuzen ere e, datorren larun batean publiko egingo den e, deialdi bat, e, datorren emeretzean ingo den manifestazio baterako deia ez? Guzen zorretan, e, bai gaude nolabait esan behar e, nola, e, itxaroten e, estatu espainolak pues, e, fiskalidearen bitarteaz, zaitasunak jarriko dituela e, prozesu legalizazio, prozesu honetan. baina uste dugu orain arte gainontzeko alderdiei e, eskerra bertzalea esegitu egituen diote e, posuak eman ditzan e, bide batean, Bide horretan Ezkerra Bertzaleak pasuak eman ditu, eta horrein guri ere, e, tokatzen zaigu, ez? Horrein guk ez beharko diogu beste gainontzeko alderdiei e, itzetik ekintzetera pasatzea, ez? Beraiek ere, ekintzak egin behar dituzte, e, ude gobernoa presionatu egin behar Gobernuari gobernoari esan alderdi sozialistari esan behar E, nahiko apustu sendoa eta firma egindula norabide zuzen batean, eta ondorioz, beraileke ere esigitu behar dute e, Ezker legalizazioa. Eta horretarako, ekintza oberena, publikoki adieraztea datorren egunetan, datorren aztetan, E, manifestazio horrekin bat egiten dutela, bere militantzia, bere oinarri sozialare deitzen dutela horretara Nola baita, beraiek ere, e, konpromisoak hartu behar dituzte, e, kalean egoteko, ekintza zuzen bat egiteko, ekintza demokratiko bat egiteko eta presionatzeko gobernu espainola, ez? Bueno, eskera bertzalea, esan barra dugu, bai irun eta ondarribean legeztatu izan zela aurreko udalautezkoetan, hautezkundetan Ez e, zen, lege izan, bueno, Euskal Herriko hainbat eskualdea herrietan, e, baina ba hor bueno, eskera bertzalea realitate bat da gure eskualdean, eh ordezkaritza bat du, irungo kasuan hiru autetxi sineten, gaur egun, bueno, ba gustiotakizkigun Arrasoingatik bi ordezkari e, e, dituzue e, bertan e, baina bueno, ba guste hori kontuan hartuta E, zuk e, bueno, bai proiektu berri honen aurrean, zer esango zenieke ba, aurreko hautezkundetan edo eskero hartzareakin identifikatuak diren ba, egun daka, du miliaka bizilagun guztioa jai bueno, Nik gora, zuko nieke e, bai azkenu urte hauetan apargei politikoa jasan jasan dugu ez daudeletxearen esan apargei politikoa era desberdin batean, baina era zuzen batean hasan dugu e, erakutsi dugu e, ustez e, nahikondo eskerra bertalea ezin besteko dela e, eskualdeko bizitza politikoan e, eta ez bakarrikan eskualdea baizik euskal herrian eta horregatik e, nik eskatuko nuke benetan eskerra bertaleak hartu duen konpromisoarekin bat egitea e, urrengo deialdietan e, bat egite eskerra bertalerekin Eta ez bakarrikan manifestazioekin, baizik, herri programan e, lanketan, e, urrengo utezkundetanko lanketan, ezinbetetezkoa dela da, herri honetan, e, benetako me, bide demokratiko bat, e, aurrera ere nahi baldima ditugu, benetako minimo demokratikoak lortu nahi baldima ditugu, Hauek, Ezkerra Bertzaleatein eskutikan etorriko dira, ezin dugu etxaron gainentzeko balde ardiaik mugimenduak ematea erakutsi dutelako oso komodo biztidire lagaurreungo egoeran, eta horregatik, Ezkerra Bertzalea guztion lana guztion babesa berdu. Sentitzen dituz, un momentu ilusenanteak e, e, izango ditugula datozen e, asteetan edo? Nik dut, Ezkerra Bertzalea horretan lanen ari dela, E, momentu oso latzak bizi izan ditugu azken ilabetetan, esan bezela estatuak e, bakarrik errepresioren bidez eratzutendaki, baina haietuko e, da egun batean e, positiboki erantzuna jasoko dugula eta horretan e, jendeak ilusioak bistuko ditu berriz ez, baina e, ezin dugu es, itxaron estatuak e, erantzutera positiboki bilatu ardu guk erantzuna hori, bultzatu ardu duguk erantzuna horri Eta horretarako, e, ilusiorek, ilusioa egunez egun e, landu behar ditugu, egunez egun e, bultzak adabat eman behar ditugu prozesu demokratiko guztioneri. erit. Baus, ongi peio, ez dakite zerbait baite gehiago gehitzeko duzun. Lan asko dugula eta inor e, guztion e, beharra dugula. Bai, hitze hoiekin gelditzen gara. Ezkerrik asko ba, gurean, gaurkoan, antxeta erratean gurekin izateagatik. Nahi duzun arte.